صورت جواراتی دو مسئلے بیانولی یو مسئلہ نجات المومنین او دویم مسئلہ حلاق الجاہیدین مومنان اللہ اللہ نجاتو اربو جائ دین او منکرین الله تباکل واقعه موسی علیہ السلام ذکر کوڑا چوندره موسی علیہ السلام دا مرګ ورو الله نجات ورک فرعون او دا مرګ دی الله تباکل دارین سمرا دی بیان شوه موسا علیہ السلام او د فرعون د ساحرین او د فرعون ورشبدا مارهالا چې موسا دې سلام تو ارسلام توهید شو قوم دې موزا واوینا الا موسا مصر به بعد ان رب متقوم وائے اگرامنگا موسیٰ علیہ السلام کا جبوز آدمہ بندگان دائیبت آسپس اکڑے شی فہر صلاح فرعونو فرمد آئین حاشرین فرعون بکلو کے جمع کون کی نکابل فوجو علی ورشہ راونڈی کئی افغانستان کې بقاء فوج نوم په پاره چابه د کارونو غریب بیا به کور ته ولاي ګو هې بیا چې بقاله یي ضرورتي تاسو به وایو راځي به جنور کوی هم سبات له ایران له مرای نه هاشرین الله یې راي سلا ایران او هرمداي نه وَلَيْكَ لَا شَرُوَانْ بَقَرُكَ جَمَعَ كَوْمْ كِيَا فِنَانْدَا كَسَانْدِي لَا شَمْزِمَةٌ قَلِيلُونَ تُوْلْكِ لَقَى وَإِنَّا هُمْ لَنَا لَقَائِدُونَ وَدَيْدِ مُحْلَاهُ سَرَعُسْدُونَ كِي ما سارو وقت منتانيون يحكيكي وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَازِرُونَ أَوْمَكَةٌ تُوْدَيْنَيَ منتی ارېغو نو ساتو لکی ملک رالواله کی یا حاضرون منو یا حاضرون لهم بمانا دا و اننا لجميع حاضرون موږ ټول یې ورو دي دابا شطور با جمش ځای شو انا بده یرو چې دینی ریږي با غردنا من جنات وعيون لو كلمه ديلاد باونو شنو نا وكل <سؤال> هو زب ود فصاع لو مقام كريم و زعي ذاتمند نا كذلك خبرهم دارنگ جواب میراث را ورغمادسو गेला بني تا نو لګیدل زې په سفیرون فرعون یا مشرکین په خاطرونه نو ورکه کالا چولې ز دوارونو ډالو یاو بدلاو نو یې مرګ روز موسی عليه السلام بنګرا ګیرګې شو موسی عليه السلام دی دی را پسي دی مخ کې سین دې شو قالك الله نو موسی علیہ السلام چره انداز زما نبرایږي ګو ان یا ربی سیا دین یقینا ما سره زما اب زر دے چلار بس مګی منتا دوا یو کلا منجام نو علیہ السلام تا چوها په مساح په لري باندي دریا به چی ویو فان فالقان جدا شزاد رياب فقان کل فرغ انقطو د لازمہ وا شعرو یسا پشان د ډیرا وندا کای ډیرا لوي باندي برابر برابر له هغه جما کې او کتو ب هغه خپل زایبانی لاړې وې دوار ډیرا جوړ شو دی وبو وازلهناسم ملا غری نه قب ک منګ په دغ ځای کې روستسم دغه مقام کې غری نه روست کوونه او دغه مګري واننا موسا مع نه خلاص ک منګ موساالله سلام س چې د سره و غونډ بیا غګه منګه روستنی یا ک او ندی اکثر داینا مومنان اور یعقوب نن راست هم دې د غالبو محرابان وطلیم نبی ابراهيم اوس د واقعات ابراهيم علی السلام ول ول ابدای باندي حبد ابراهيم علی السلام کلاچ وی پلا را کوم تا د صحیح عبادت کوي دا سوان د دوی نه کوي د بارد الزام بدایو د صاحب عادت کوي تاسو نو وې دای مونږه عادت کوي د سوره باندي غانو ګرځه مونږه دلې جوران وې ابراهيم عليه السلام یا او ریس تاسو आवाज کلا چې تاسو رحمت کوی دې درا دا يدو خواستان را مدد کوله او یان په ونه کوم او یلګرم یاد الله پایت در کولې شي یاد الله زرا در کولې شي هلا وسوږي چوا څوري هلا وسوږي جنبن نو ور کولې شي تا دې بر وجهنا بان غبالي غيا فارو نو ايت ايو بل کې مونډلې کوله زمون مې شران عدالت کړي او منګازا کاکوه قالا بره ته ما ګوندن تاب دونې ابراهيم السلام خبر راګېمالا دا جتا سوې ما د ګوې تاسو شوا تاسو په شرانم باندې فاين نو ما د لرب العالمې د دوی زمو دښمنان مگر رب د اغرابو جبدا کرده ما لغا هو ويا دين وغا توفيق ما لغا كلكي ما لغا والذي وا يتمونيه ويستينا اغرابو جوا يطيموني جغمالا لغراكي وما لغبراكي اغرابو جزبه مهارشن وغرا لشفاراكيو د ابراہیم علیہ السلام عقید دعویٰ شیفاور گو گیا اللہ دے زبیمار شم نو اللہ می جوڑائی بلسو جوڑو نوالا نیشتے واللہ دیو می دنیے سو ما یوحین آغا اللہ چمڑائی بما بیا بجوان دے گئی من لرا دا ابراہیم علیہ السلام عقید دعویٰ چ مرگ په انبياو راضي من بمرو بیا به ورته گیوی دا کبیر وکي دا نوستا کبیر سوتي وي والذ یمیتنی ثم یحیینا ها الله چې مرګ راولي په ما باندې او بیا بجو دي ګی مال را ها الله چې زړه ما کوم چې به نه پونږه ما تا زمانه غتاګو وروال دغه احمد باندي او د شان او مقام د انبیاء ده ورنا نبی هو معصوم ده غنه ګنا نه کی کی کسا قتاو فاذن راهلی اغبرات معاف کی رابع اب لیو مانو عارف از او به متا پویا یو ځای کې ما کانو نه ګانو سر او ګرځو مال وا پرستانو کې و جان ہی م ورثه جنت نایم هاو ګرو مال وا د وارسانو جنت نایم نا وا نا. و ير لابي بغنا یم اپ لاس داز دز کومران نا هر مر سوګه مال وا باغ رض با نځ پورته کوله وشي ما خل اوقات پلان تم توحید تثبیت کې په پلار د توید دسیب نه شو په کووربانې منشر یو مالان به او معلوو والله بونه باغه چې بعد د وړ کې ماله مگر نه مګ ا چاله جررا لړي الله د بړ جو جوړ باې شګه تو واې دنیا نتللی نو کاغ مال دا الله په لا را کله کوول زامن او اولاد او د دواګا نکړي هغه نه فائدو ورکړي خو په هغه که توحید نې کړي مشرقي یا غلا مال اولاد دا فائدې شي ورکو نه واوذ له فاتل جنات رې متقینا نزدې وځي جنات په قیامت رې وځي جن او ور زده جاي hội راہینا سرګان باندې ځي جامه مأم سرګا شتاه وګوره لېږې دای تاسو شوراګا چې تاسو عبادت کوو بهر د الله نه هر یان زر ورګمويان دثیرون آیا شتا زم د کولې شي یا دای بدلا غستې شي خپلار تاسو یا بدلا غستې ور ګوګو بیا او الغاوو سر نکم بشیدې فز بیا او سرکاش سرکاش دغه یو دعا د زیا مستعزان د زیا پیران و اجرود ابلیس اللهم لا قل د ابلیس روند او با هی دیاو دې مه دیم په دې کې جگړې کوم کی بحث کوم کی پیران عمرېدان استادان او شاگردان دل نه ګنال وی ذالیمبین و عیدای قسم په لایه کینانو منګه په کومراه کارا کی انه زوی ګنبر په عالمین کلا جبرابر کړوې منګه تاسو دراپ جما هبو کار شره برابرې بسګوا سن جمون دی را رمضان کو من غی با را رمضان چی تاسو ورسره مینه کې او شان کړي وای سن جمون د الله په نو منف تورګولا دا غیبونو مو منف دی ورګولي نظر په ورګو یز سر وی گومبره بلالین کلا جبرا برګلوی منګ تاسو در دمخ لو کار سرا تسفیه فی الحمر یا تاسو یې به دعا ومره اضلنا الا المجرمون وګم راګریمن لرامګر مجرمانو فمالنا من شاقین مست من لاسو څو بارڅ کوم دې ارث سو دوس مه ربان فلون لنا كما تنو جوه من دوا بیا در دنیا ته وبمند مؤمنانو ممن بیا دنیا طلادو منبئی ایمان دارو یا غینان دې جذلایې ندی اکثر دینمو مننان ها یا غینان لو ساو دې غالیب او مہروبان غزوا کو مل المرسال لو نیر مرسالینا اسوا نو علي اسلام دره ما واقعا چور رضوا علي سلام او داغ مرگرو لا لا نجات او نو علیه سلام چا خلاف کرده او تابیداری نوکره دو اغاها لاکشو پایی که دنو علیه سلام خزوا چه غم غرک شوا دنو علیه سلام زیو چه غم غرک شوا زک آغای دنو علیه سلام تابیداری نکولا نو نوکه ده پیغمبر خزوا او ده پیغمبر بچه او و چې تابیدار د پیغمبر نو نو هلاک شو دا رب قوم روینل مرشدین تزکیب کلاو قوم دنو علی السلام د انبیاء علیه السلام زکه یو پیغمبر دروجه کول د ټولو ا بیاو چیاو توای ته درو غای دازا تا ټول ته زکل ټولو ما خله لوما هوونه لا ت داونه کالا جو د دا یو دیرې نووه ل <سؤال> سلام ې اولی یاېږ دا الله ځما ستاسو د پاه په غبره مادار یاېګ دا الله زماطتو کو وما سکو ما من اجر این اجریہ اللہ علا رب العالمین دے اجر زمان مگر درد محنو قادصارا زمو پیدار نا سنگوارم نا زمو لر دا دین بیانو اجر برالا اللہ را گئی فتاق الله و آدیون او یاری گئی دا تو گئی دوئی دا انا منو لکا منگیا دستی کو گوستا وټه واګل ارځ له اوتابي زدار زل خلدګ کمزورې خلدګ مړه مونږه تاسو سره څنګه کینو تاسو سره هودار کو تاوب تاو ناشتي دا ټول خیرن کیچنه نو مونږه تاسو سره څنګه مرګه مونږ دای سره بڅخارو یې رو داو زمونکار و دای تا دا تا ناشتي مونږه څنګه کینو قال نوې نواله سلام او ما علم زما به دا ما یا نو يمنون بارباند دې دای کويه سمات زما علم نيستا با دې کوي مطلب دار دای جيڪه مال کوي نو ما دبط نيشته چا لا به د لسور ډير اجر ما دطا پته نيشته تاج تو خيرن کی جن خياري دایدا چې با الله سورنوی مقام ور کوي ان اساب ای من لا ربي لو تشورنا نيسته د اي د رات ما سره کتا سو په اي گئیو و ما انا بتالذ المؤمنين و ما ذ شالون كه مؤمنان الله تاسو وای د لری کذ من با بي اراجو من دايي شرخنه نیمز شرنگ مومنان اللہ این انا ایلا نذیر موبین نیمز مگر یا رونگ اخکارا قالو لائلن تندہی آنو ویدائی گمنن شیوانو ها شیبتت گٹو بشتلو شونا پا گٹو باندی بادی ولو ورے منشا قال رب این قومی قضبون وینو علیہ السلام و از ماربا سماقومم د روجن ک ما ل دفی سالله اوې پهمیان د معیان د کېفیصلله و نهجن و یا خلاص کې ماسک ج مع سرهدي د نو د خل ک منږ دله اوا غاصل چې د سرباې شډ کې شوي کې س غرکنا بادل باې بیا غر ک من دین دی یا جنان دې دې دلایلی او دې اکثر دین المؤمنان او یا جنان راپښان دې د غالب او مهربان حل عزیزه غالب دې د دشمنانو عليه سلامي تبا کړ مهربان دې هر او داغ مرګ ری خلاص کړ او څا نور موهیا دار دود علی سلام کذبت آدن علم و نسلین تقزیم د و آدیانو دانبی آلیم سلام او دلی سلام راغلیو دا د تقزیم کرده و نزد تولو انبیاءو تقزیم شو در سلام دلی کله علاقا کلج مسقط مسکتنا تقریباً نلس گاندی مزلو کی لریاو علاقا رازی سلالا او پای کی بیا د غر اوچت چت غر اداځه ډیر اکا ډیر اکای خوره دي ډیر مزه دار او پای کی داړه دیو درې سلام قبر دی ما سره بچیم زه وم ما همتلیو زاله دیو سلام اغالا کا اغم قاتل و هاڅه قاعده زما په سفر ته ما به بچیم ځان سره بوتلل بل زاینو هنو اغالا کا دهود علیه السلام قبرو او اشنا علاقه دا قذبت آدن المرسلین تنزیب کنوا دیان و دان بی آلیم السلام کلا جوئی دیتا یو دی حضرت دهود علیه السلام قلنه نیاری گئی دا اللانا زیمت آسولا پیغمبر ماندار نویاری گئی دا اللانا زماعت آتو قیئی دا نوواله ما تاسو نه بده باندې حاضر نه د حاضر زما مګر د رد محوکات سره ځان له سندې غوښتې نبی عليه السلام زکات اغهسته ده خو هغه به تر مال جوړ کړي او په خپل مسارفو به لاګو اوبیاو مال بخارچا کول او ماتانو خو په خپل ځای نه ځان له نه اتابلونا بكل ريم ايات تابسن ها جوړوي تاسو په اړې او چات ځای باندې نخا تابسن ا بس کومږي او چات ځای باندې به ځای نه جوړوړه اتابلونا بكل ريم اياتان هيا جوړوي تاسو په اړې او چات ځای باندې نخا ا په وچاتو زایلنو ابادای کوي هرما چزا وټم جوړو د کار د پاسا نو په زړه کې مې راځه په ذلبی کولې رین آيات راځي مته هغه څنګه راځي زګه ما وچات زای خو نو ناڅه په میانو طانسل کې رااله چې تاسو نیور په سی ویلې ا باسه لنه وي چې وكمذرا يلوزا کار مزای جوړو نا بسې مې چې باسه لې کې نو بیا ناروادي اتاب لون ناب گل رين ايا تن تاب سن بارو چا صاحب باند نه کی وتطجدون مصانع لا الله غل تخلودون جوړوي تاسو بڼډو لارا لا لگم تفلدونا خامغا چهی بتاسو همیشا و ایضا بتوشتم بتوشتم جب او کلاچ نیول کا تاسو نیول کا و ایسا بسا زور بانده ہے خلق بیلارو کنیول شکول بی ڈاکی بیچولی فتق الله وادویون او یارگئی دا اللہ نا زماع ویا ری گئی دا زادہ جمعت بوتګړی ایتا سو باغ آباد د زتا سو پی پی گئیو مز بوتګړی ایتا سو پر دانګ رو پزامنو باندي او په دې سړګو نو باندي دې د اسوټی پرتیه هر دا ساروی په او آباد دی و جنات و يو نو باغ نو چيني ان يا غاب و له مزاب يومنا زم زيريګه م په تاسو در آزاد دروازه لوينار وي زاي په ضاب مونږه ته منت و اسکه او غلې دد واسګو ګنار ته بیان کېو ګنه کې منستا قبر نه مرو ان ها ذا الا هول كون مګر عدد په خوانو زمو په خوانو دا سې ټډې وي من وتاوه و ما نا نو به موعده بنا غي مو ګس زارagle شي درو جن کو به دا يا ردي ود نه سلام نو ها لاګ من غديه يا جنان دې ځل هاي دي يا دې مومنان او يا جنان راو دی دې غالب او مهربان غالب دې قومي هود تباغ چا چې خلاف کړو مې را باندې هود او داغ مرګ لري اخلاص کړو اونبین زموږه آداره صالح عليه السلام غزوا سمود المرسلین تاکزي کړو سمو ديانو د انبیاء له سلام المرسلین زګوي د یو پیغمبر تجزید د ټولو انبیاو ده اس قالا لو ما هو مصالحن کلا جریدیت یو د ی رسول علی السلام له یری گئی د اننا زما ثاو ز قرا پیغمبر مانه یری گئی د اننا زمای تا تو گئی و ما ثلو من اجر نو غړم تاسو نه په دې خپل بیان باندې حاضر زه تاسو دین بیانونو ما په څو لپاره مکو تاسو را دې شي مې غړم منبرینه غړم بشړت غړم پیسه غړم ان اجريا الا رب العالمین نه اجر زمان مگر دربد مخلوقات شرا دین کوم د الله د پاره دا څتوال <سؤال> ترونه او ثولاږي نو تراوي یوشوکه ختم دی او دریشپيکه ختم دی او وشپيکه ختم دی او داري او بیا خپل رېټ دی یوشوي د ختم دورا بي سي دي د دریشو دورا دي ها جنون څنګه جوړه کپڑے ووا لوي زلا ته ديل دين کې ورما سمال ګمار له یا معذیا الا رب العالمین اطرای گونبی ما اون امنین آیا بر به ده شید تاسو باغalse کی جدی زای ګبکه او سی با امن باندے په باغونو اچینوګه اچینا او ووژومشته ختم شوې دي زتلایو ما ها کورونا سمودیانو میو کتل ها زائینو میو کتل هرار سوک و بابوننو فی جان نادیو و غیون و ضروعینا فصلونا خواغچینو مفتاس دار چه ندائی آگم کو یانو او بوی نو بایی که صحابا اکرام چه کل نبی علی اسلام سرطلیو نو اغیی قوڑا و آغگل نبی علیہ السلام میں احری قردار توی کئی او داغا چینین او براوارا اید کمینا چدار سالی او خیو بس کلی او زکان او بو که خوان دے او سو و ضروعینا فصلنا و نخلناو که جوری تولوها حضیم چه گونچه دائی گنگوچی داری دی نرما نرمی نرمی گنگوچه وطن ایتونا منال جبالی بیو دن فاریحین او تاسو ایت داسو دبرون ایت برون ایت برون ایت باستاسکارای باندی وی اری گئی دا اللہ موزمائی تاتو کئی نگا دیر اوستاسکاری کردی دا لان دی کمری او بیا آغین ایت دن پوڑای پا برا او وڈی وڈی کمری داسی نیجا گا دی کمری دی. او اغا دا سه لگی لکا کہای باندی چگا کنستی ها تا سه خوری نا وندی دا او بھائی که اغا یاد کورونا جوڑ کریو تا اغا زمانه که اغا بہتر فتق اللہ و عزیونو یارگی دا اللہ ناو زمان تا تو کئی او مطاب دارگی امرای مصرقین دا کار دا مصرقینو دو ګم نومشریګینو هغه کسان نو چې په سات کې مزمکایې او اسماعینو کېو وې د نیمه د مینل مصحرین به شګیت بلې وونو نار مصحرین تابان دي جادو شې لیوانه هدا خورا چه اسبار لرې وه ته خوراګه ابو زید ابن خطیبه دا دواړه باندې کای غلې نما تمرد مسافرینو وې تا بشکاته لیوانو نه یو میا بشکاته خوراګه انار ما دله بشر مثل نه ته بغرب باندي زمون پاکي روا ویس اور دے السلام عادی نا غتنداو حدا لا شربن ولا گم شرب یم معلوم دے لار اس کلی او تا سنار اس کلی زرات مقاره ی یا روز بداو بس تی دچینی نا ی روز بتا جوش کای والعظم سواب زینا مرسید تس تغلیبا که او راسو نو بانیوین تاسواز رازات رو دنوه فا کرو دیو خیلا فازو هون نادمینو گرده اندائی بیمانا اکرو جمع را حالانگ زخمی گرده یاو تانوه بیونا کٹ کرده وی و تولو تازکا نیزباد کئی چه دلی دا ټول پی رزاو نو چر راځي او مننه کوي نو هغه به یې سدار دي الفاعل وساگد سویان څه جرم کوي او څوک غندې مني کوي نه دا دوانه برابر دي حديث کې راځي به نماز علمان قدخذو دی کا فین دبنری شو بني سرای لوګه الکانو چرګ نیو نه داغه نه بځوانته نی باندې باندې او چر چغيوالي والی بي اي کول وا شيخ قائم يندرو ليهم اقوا تا قتل لا يا مرهم ولا ين هاو نه زيدون گم بو چې پري دی یول کوی نه باندې ګوند دای لا الله عذاب راوندې کو ملائک غشيخ لار دې وید د نشروکای دیم په کور سرکار کوي دیم مناولې نه کوي چې منان نه کوي هغه ورسرازي دیوج جامع را فا کورو نو زخمی دلې یو خلا وګر د ژوند دې پیمانه نو یو دای دابا صاحب یې کیناندی گدلایلی او لویاد صاحب دینه مؤمنان او یا کینار را سامنے دے غالبو مہربان وسواک شپگ مواقع دلت علیہ السلام کا زور قوم لو دین المرسلین تا جیب گنے قوم دلت علیہ السلام سے لے شو نا قوم نو دا حضور علیہ السلام قوم نو لو دل علیہ السلام کو زیاج زراغلے ودلتی اباد چھو قوم پسو د راتلو کې جوړي دي یو قوم په اعتبار د جبه باندې لکه پختونی یو قوم ده خنا کوی لبا بره یو وقار قوم ده په جبهه یو قوم ده په مملکې او قوم ملې یو قومي دي په ملګر لګل سو کې زپ ما نو پاکستانی اوز بختن ہون دے پاکستانی پنجابے ہون دے سرائکے دا یو قوم دے پا ادوار دے ملک یو قومی پا ادوار دے مذہب مسلمان یو قوم دے د اسلام پا وجہ یو قوم دے نو کله کلا جوڑیگی ده مذب پا وجا کلا قوم جوڑیگی ده ملک کله قوم جوڑیگی ده وطن پا وجا بانده کلا ده جبه پا وجا چه جبه یووی نو اغا عرب یو قومی نو که غارزای که ریچه عربی وی عرب ده نو اغاقی تا عرب وی کم قوم نه ده کاغه په دوبهي کې او کاغه په قطر کې او کاغه په سعودي نو افغان یې قوم د په ادوار د جبي په ادوار د وطن جدا جدا دي یو افغان د افغانستان دی یو افغان د پاکستان دی دغه بیا د قوم به ان وطن په اعتبار جدا دي در مذاب کو وجا مذاب یوی رائعوی دل دی چونگی وطن یو پا دیر بار قوم وطوئی کاز زواد قوم لوتن المرسلین تقزیب کڑیو قوم دلوت علیہ السلام دان بی سلام کلا جوی دیتا یو دیردلو دلوت علیہ السلام ملین یارگی دا اللہ نا زی ماستا دبارا پی غمبر امانندار اوی اری دا اللہ ناو زمائی تا دو گئی نا گوال ما تا سونا بدیباننس عجر نا دے عجر رب د محلوقات سرا اتا دونا ذکرانا من العالمین آرادل گوائی تا سو علا گانو تا د محلوقات نا زگا دای دا لکانو بدفیلی کولا اتا دونا دکرانا من العالمین آیا تاسورات لگوی دا لکانو تا دا مخلوقاتنا تاسو دا لکانو بدفیلی کوئی و تظرونا ما خلقا لگم رب او پرید یا چه پیدا تاسو لن ربست دبی بیان اوستاسو نا بل جایی تاسو اقوم دا حدن تیرے کون کی وی دائی کمن نشو آلو تا شیفات دوک کرو شو نا من باید کلی ناو باسو کرو کلی ناو دیو شدو فانا جای ناو آلو اجماعین نخلاس کمنگا دیو آل دلو را مگر خزا در وپادشو که در عذاب نا عجوزن در داغ بودای وپادشو که در عذاب نا دلوت علیه السلام خزاوا وچه تابدار دلوت علیه السلام نو عذاب را غم بگی غر کشوا غم تباشوا که در پیغمبر خزای وچه تابدار دا پیغمبر نوی داغ پامان نبچ کی گی. د پیغمبر اولادی خطابدار د پیغمبر نی داگه پا عمل نو بچ کی نو د مولا زامن د مولا اولاد آبویس بچ چی پا عمل مو بچ کی گی سمم بیا مرنال آخری ام بیاغر او ورول من بدائی باندی ورولن و بدو باران دا یرول و شمو کانی ام پیو ورول او خدا هم دې کې هنګامه سار گرد قوم لوت را زیر زبر آ الله چې سبا پټم کې قوم لوت زیر او زبر ورګړو زم کې اوچا تا کولا دور اوچا شو ها چې اسمان ګل چرګانو باندې اورې دي شو او دال دې نړیګ او زم کې راحتا او چې بم راتللو کاني پیوړې درو وانترنا لئمتران وصعامتر المنظرين یقنان ده دلائل ده ندي اكسر ده نمومنان او یقنان رب صعام ده ده غالب ومهربان قضبت اصحاب ال ايقات المرسلين ومواقع ذهر شعب علیه السلام ده شعب علیه السلام قدقون اغاقورونه وطن اغاو ما کتلی دی او در سمودیان و بشان غرون اکنستی او پائی که جوڑ کری بودر سمودیان و آئی که نگار زیادو در کونی شوید باغی که کمو تاکزیب کریو آ جنگ آئی والاو دانگی آلیم و سلام جنگ آئی چه کم دائی که گانی وونی چونکه داگت آئی پوییو پاگی گانی وونی وردیو آجنا هز قالالم شعیب زګر کویل چې په صالح اسلام په ګډه وب کړي و دا غبیاده شعیب السلام د ملک نا تقریبا یو کیلومتر دی هز قالالم شعیب کلا جوړ دی تا ی شعیب علیه السلام له مېاريږي د الله نا زما تاسو پر پیغمبر امانتداري زیمه استاز بارپی غمبر امانند داره از دشویب علی اسلام دو قومونو تا مسلا بیان کدیوا یو ده دخبل قومو نچه دی کلا زگرگی اخو اموی یو پرده قومو ده با مسلی بیان لطه اصابل ایکا این نی دل دکه که دل دی ان لله و رسول امين زم ساز پر پیغمبرمان دا ر او یاری ای دا الله ناز ما تاسو نه بدی باند سازر اجر زما مګر درد منعکات سرا هر یو پیغمبر دا کوي ما ساز اللهم الیمن اجرنا ان اجریا الا رب العالمین او دای دای چې بلاله چې تاګری له بلاله چا به ولا هغدا پنځه ځراوار کوه تا به عمر زولي که لاس پنځه له سره کې دې دې کې نه وره هم اجري الا لا رب العالمينا او ولګي لا پرګي بيماني لرا مګي جاي کمي کوم ګنا او ذنوب الکستو دول گوه ای پڑانگا ای نیغا بانده ای اپا پنجاد که چه تکری لذی کارون که جمع که دین ده دیلا وی تو ار ما صالح بیان که که مارگری دارنا ده گاڑی خرچه داری که دیرخوا که دارنه که برطه ما بیان کا زمان مارگری الحمدللہ دیع بگی داسی دی لارشی بیان لا بیانو کی نو مرگری چھیاو تان بوجو جاتای اگا گرانی نو در تانزیم مرگری فانڈ جمع کردائی نو در گاڑی خارچا بکی و کی او بازی نو آگا جیب کیوا چایئے نو در پسار جمع کیا بیای جیب کیوا چایئے او آگا غریب دیگا سرارو سخت کی دام مکاوا دام نا جتا وردائی نتا تقریب آند تقریب نا آگو خارچا در تالا با درشنو بلا با نزی تی پتول تانزیم نشه کوله چه پسونو خلق کسانی او باغی اوازی که چه غب اوازی غریب بیدر پیدا کئی داغو در تانزیم فاشدی ندیبا چاندیو کی باغی باغی ریجی باغی جی او با دیو پوری نوری با جیب کیو آجای جسو کی غفتی اغداغا سے رسطت کی چه تا پوس که ڈوالا گرم بای جمع کڑی وی اوگا غریب داگا سی روس خات کڑی گی مجھا اگر یو رازی دا چی اولا گئی بلا رازی اولا گئی بلا رازی بلا ربان بیانی دی وی منگ لان رازی نو تاو داگا بسار اغزان لپیسی جمع گیا بسی طال رازی آه. این وما سالکوم علی من عجرین این عجریا اللہ رب العالمین او بل کېله والله دو من مسیری نه پورا کوئ پمانې لله مکې کو مکې کوي کمی کوونکونا دنوبل دستال مست ټیم تول کوی بډړ او مک خلکو تا چې نځ او مګځ پځمګه کې موسی دا نه د الله د الله غذاته چې پ کړړې داسو ور جب يللا تعالی و علی نا قوم نربنی قالوا انما تمن المصحرینا یا ایت القراکیاننا زمنا صاحب تو قرانک مان یاد رسول یا کو توابا نبی علیہ السلام یا لیوانه مړه بس پورې و ما ان دای لا بشرم می خو نا می ته مګربان دای زمګا اون تاګه این نو جن ګا لبن ال کاذبینا یقینا منګای کومان ګو پتا باندي درو جن نا راو د پیغمبر او چهب عليه السلام ان ال <سؤال> عرب یعلم بما تعلمون هو پیغمبر راز ما خپل باغچ تاسو یې کوي درو جنګو وزای یاره شهاب نیو دایله را صاحب دروازه سوريه سورې وریاد را او دایې ها دا ریزه مونترونا وریاد را دا باران براب دی وشي او پایې په الله عزاجرا اوسته رسول الله صلی الله علیه وسلم چیکا واریان درالا نډیر پریشان به وریاس کی او, دنبتا و و أو سر سر دا نه وتاو بار بار اتاو قتل به او پریشان به مو کله باران شروع شو زر به ساه تر باران د مودې ده خوشاله اے پډیرو قومونو په وریاس کې عذاب راغله ما سره یې جیاثنا عذاب راشي فقرظو فغظم ضب يوم الذله دایزارو جنګ او رسول شعیب عليه السلام نو نیو دایزار عذاب درو عزيز ورياس سوري ان کان عذاب عذاب يوم وذا ظابط راز لويه يا جنان ديي زلالي ندي حاج سردين مؤمنان او يا جنان راز صاحب دې غالبو محربان وانه لنزل رب العالمين واستغيب هرقي قراني كريم تا چاله جاي دين تبا گئی نو تبا وَإِنَّاُواْ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ شانداد ایرات اللہ قرآن دی تربات رد محلوقات نظر بیر روول آمین راول ایده لره جبرلی آمین ستا پزر بانده علا قلبکان ستا پزر بانده سرد در لکس کنه ده قرآن لیتا کنا منان کن پا جب عربائی واضح باندی ہیں جب عربائی واضح باندی نو قرآن پا عربائی واضح دی نور جب الفاظ پا گشتے منگوائی وقت نور جب وہ ندی آدید عربائی الفاظ پا نورو کیوں مستمالی گی اگر تدوئی تداخل بین اللغتیں نو اللہ کلبی کاس تا بزر باندی ذالک غنہ مینالمندرین دی وپاراج شت زیاروین غنہ بل انسان یا ربی مبینا فجب ار بایوا جیا باندے و اننه لبی او دا اردو بیان دے دی دے پس ای ور دمانو کے آیگی چکما خبر کڑیو اگے قران کڑو پڑھاو او اللہ میہ قرن آیاتن ای میشته دای لپاره نه ها خبر مقدمه ای عالم علماء بنی اسرائیل چه خد له دیتا علماء د بنی اسرائیل ای عالم هو اې چه خد له دیتا علماء د بنی اسرائیل سنغه میشته چې علماء د بنی اسرائیل وتاو کوي وال زلله والله بعض آجمین ک چل د را ک منېقرآ لرا په بعضجميعیانو اولوس د دقرآ لرا په نو د چمانې را وړی او په دی کا کا سلاک دارن چلو منګ د قرآ لرا په ون د مجرمیو کې داقرآ ز د مجرمانو کې چلوه یا دوین مطلب کازا لگا سلک نامون دارنگی چلو منگ دین کارلا په دمجرمانو که سنگ چه اپا خوانو نو منلی دیگم نمانی لا یومینو نبی ایمان نرادی پتی بانده تراغی پوری جمینی دی ازاب دردن آکا فیادی هم بغددن و هم لا شرون را بشده ای دا ساپاو دی به نبویگی فای خولو نوائی بده ای هل نه نموندارونه یو مگا چه مولد راگشی ماتا منتا آیا پازاب زمنبانی تلوار گئی اوارا ای داید ما تانا هم سینینه نو خبر راگا کسا گور کمونگا دیل چند کنونه یا راځي دا چې د یې رول شي دا غي نار فائدہ به ورږي چې زنګ ما ګانو یو مته و راځي دای په خوشاله اصل له له من قریات دی نه یالا ګلمګ یو کلیو والا مگر هغه لرو یروږي ذکر د اسرت باندي وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَا وَنِي هُمْنَا ظَالِمَانَ وَمَا تَنَا ظَلَتْ بِهِ شَيَعَاتُوِينَ او نرازی بده قرآن بات شیطانانا او ندی مناسب دیجرا او نتوان لرید دی اِنَّو مَنِسَا مِلَا مُعَزُولُونَ او دیجا او ریدلو قرآن بیغتا قران لاراجینا قران دغوان دی دقران دشمنان دی دقران زره روانه هاوین نو ماننس امه لا ما دلونا او تیدا ورې زره دقران نه بیا تشویي فلاتدو مال لا اعلان اخرہ نو مر امرا کو سرال الله نما دګاربل کذ رحمت کو شی با تد معذبینو نا او يروا تبرستانیزه وا فين جما کلم دبا یا من المؤمنین او کته کو زری دین هغه چا د جتابی ست مومنانو سماده په مرګو تر نارمیا بل مرګو سره مینیا کوا محبت کوا و ان اسوګا لګې دا د زنه فرمانيو پر اساس ورته واځه د بيزارې ما زانه ستاسو مال کويه او ځان اوس را په غالب مهربان هاغه ځان باندې چې دي تالا کلاجه ته درګېد د بیان هم نو سمي عليم شاندار د انتظار الله وريږه او په حل انا بيغمر من تنزل شادين ايا خبر من غ تاسو باغ چابان جزرازي اضل شيطانا رازي شيطانا مال قل افاق اسيم بار يل درو دنګنګار يلقنا سماق ديي وثارنا گي وذرم قاذبون شردندي شیطانان ور سقرارای دی شیطانان وغیری جالاص حکم کوي ملائکوتا دوغه د یو اوهری او دنیا ترامن دکی او بیا خپلو مرګرو تا پیرانو تا بادل برسوتا اوہی سبب ادا کار کی دوغه مریدانو د سبا بادا کار کی يروی پیر صاحب دا سبانا خبر دے پیرسه پس با باندی بویگی، پارس با باندی بویگی شیطانان گوک ساره نگیه وشواراو یاد دبیم او دیوی دا شاعر ده نبی علیه السلام نو شاعر نده دکر شاعر پچه بسرکش روانی وشواراو یاد دبیم ملغاون شایران دی روان دی یی بس سر کاش غلګ سر کاش ور رواني نو شایران دا غی له موقام دی سغا الان درا دمبی کل وذی ایمونا ها تن ګورې چې دای پار کاندکه هرانه پرېشانی او دی وای مالای همالو هغه چې دین کېو او ڈول شاعران گو ریو شامن دی استثنات گئی لاللزین آمدو شاعران پریشان ای ارضا ہے شاعر جچار تاوی دے دو بسار کے چطا منگز نیو او جچار تا شاعر وی دے خیرن خیچے بھی ها یاو ظال شاعر ایشی وا برد ای اوٹل کی دیل امیلی و یاو مقصدو یاو مسلم خیگولو نبایی شایران راوو تیو و ترحک و تایی خواه شی بدی باندی بطازو شیرون اوائی ها زکعا زمانه کی علماء بتنامی دل شی علماء عداد ده او طالبان طلابات ده شنگردی طرق غشایرانو د پرطلا کې خو دا ماید امن بنامه باندې کامله جنجېدل ما په دې باندې بوایي تر ته یا نو ماي د امن پکام کو نامه باندې کامله جنجېدل دا چې وکړ او زمائر قوتن هوا په چپوروینه لواندېدل دا ته ماي د اورګلې او اوله جرامن پجام حمن پنامه باندې قانون جنگي دل زما د پختور په جی په وینو لمې دل په دې بوايه نو شعر شاعرانو اغلیو نچمو pkg ډېر ښه په طرحه باندې غوکور آیاو په جرامه ناغوي به مران دا بچایو دو بوتل دي دایو دا مارو چم برا او ایږي چې د طبګړو له اساسشه امر او ځا او ده په ورته مزه دي دا ما تر نار چا او ده په زاګل دي دا څنګه دی وری و را دي دا په کله وادي یې مونږه او وقا زمونږ زه کلي ها اثر نه جوړاو او ډېر ښه شاعرو زمون دي کلیږي ښه شاعران دي شوې او څه د سید احمد شهید رحمت الله عليه او شاه اسماعیل تاریخ چړې ده په چارچا پیره باغيباندې فتوي شوی وي هغوه په پیر کې چا په فتوا نو ما چې قران نه تاسوګو ما په دې کې یو ټولو کلونو م نه شمعن زر دے زه دا مرغوز دے پنجبیر بګی نشته ما دې پنجبیر الله پځاته دی او د پنجبیر او شاعرو هغه د سید امیر رحمت الله له صفات کړه او په اشارو کې او شیرون یې ورو داغه په صفت کې کله چې داغه زم کې خلکو اشعار نو غجو اخونه کړیو په زمانه کې نن 3000 کال راځي کلی شاعر راغې دوه تا وی اخونه زړګ دا هو ته مړانوږه ګار نیمکار نوميدي دوه اخونه زړګ دا نو ها جنور څه ګورنه چې کا جوړه زمکا جوړه او گل او ناس دله کا گل پکې هغه ملزم کو هغه شاعر نګلی هجو لاګان ګیو ناګوار دایې ګجو لاګان په کلی دې وې د مو دغه باندې زو راي اګاري دې یاګو مته شهران وې ته ولې ها واجرهو یطب او ملغونا شهران چې نو سر کا شخالګو علام دران فی کل وادی یهمونا ها سرگش اور بسے روانی دے بیودہ شائرانوں پسے اوغلا بیودہ کاری وڈی وڈی وڈی وڈی وڈی وڈی وڈی وڈی وڈی وڈی ہاں ہلا اللہ زینہ مگر آئے کسان چگئی ایمان راوڑ دے وآملو صالحات او ملکڑ دے نیک وذکر اللہ کسیران یا د یلال دلیر 1000 م من بعد ما جوړیم بدلاګلی پسا جناځیبان ظلم او شاه استثناء او ګرد شاعرانو نا او دا غيفه تونه ذکرکل یاو هغ لذین اامنو مگر شاعران ایران پریشان دی شایگی ایمان راوی مویدی دین وامل صالحات عامل کڑے نیکو نیک عملي مطابق سنن تو در وذا ګر الله کثیر یاد ای الله لور دې ر او شالورم وان دوسو من با د مغلی مو بازارلی بازارین دای باندې ظلمشی تا از اکبر سو خلاف سوچ شوی ده جواب کړیو حضرت حسان رضی الله تعالی رو شو کلام موسیفیان د نبی اسلام بد ویلو جواب کړو حجو دا محمدن برن تقیا و ان دل فی ذا الجزاو دا د نبی اسلام بد چا پرزگار می ګار سره و الله بس زادر گئی حاجاو محمد ان برنت بیا و این دلای رضا گل زارو و جبريل رسول الله بينا ورور کون سلاو کفاو سو گندو گونياتي ال لم ترا او ها تو سير نا كه الله طرف هيك اولاد باندي بول شم كه تا زما د کېذاب غربان دی ولې دی کنه په ار دا د غر غربان دی ولې دی پتا به حملکم او انتخاب مغرنا له دا ځوابونه یې کول د نبی عليه السلام مقام عسيه د کله کار کوي واسنا من قال لن ترقت ويني واجمل من قال لن تم الدين النساء ثانا کی ستا زما ستر گو چر داسو لی دیوے اجملہ من کلم تلی دین نساو ہا اسنا اجملہ لبتے بدل کر ہوسے پیدا کہ قبول کلام کی یعنی اسنا بے ویلو وا سم من کلم درکات دوی نی اجملہ من کلم تلی دین نساو ثانا کی ستا زما ستر گو چر داسو او ستانه سب جلد مې دوه بچی میراوی کولیک تا مبرئا من ګلې عیبین کان نه ګغال کولیک تا قامت شاوو داریو پاک پیدا شوه گویا کې داسې پیدا شوی لګ استاجدا شکل زالخ او در شکل لا لا دار کړه ها کولیک تا مبرئا من ګلې عیبین فَأَنَّكَ غَدْغُ لِكْ دَنْكَ مَا تَشَاءُوهُ حَرَتِ حَسَّان حَرَتِ قَعْب دی خلقو دنبی علیہ السلام تاریب اگو افضلاء ابن رواحا قَعْبِنِ مَالِك دارن کابنِ زوہیر حَرَتِ حَسَّان داد نبی علیہ السلام, السلام درانا جواب کو ان کی شائراتو صحابو نبی علیہ السلام حکم با کوئی حسان تا میمبر که دائی چه اشار ہوئی جوابو ناو کی کلا با آگه دا زمانی دا ذکر بول چه پا جائبیت کے داو پا جائبیت کے داو پا جائبیت کے داو اللہ پیغمبر راولے گو داہی نیوی اس او پا اشاعت و توحید و سننا کہ لادا سے پیدا کری سو ادھا جائبیت سیدون رالی جرین من که رسمونه و رواجونه و شیر قرآن اللہ پیدا کرد لگ از ملک جان کا کار و آگا آگا رسمونه راگستی دی او آگه یو یوی خودلی و رد دی راز سایر دی نور دی چه آگه آگه رالی و آگه رد کری و, و جوابو نا کری ده شیر قرآن بواقی وو د غریب جان نومیو رومبد افغانستان په زیاد کې غشین چويو هغه به درنوازیو هغه به راځ په پیر دراشه چويو کورې خواندنه دنده کې درس ته در قران تډه خستا आवाजیو او اشعار به وی دال سي پهلوان استاد الله ټول ووفي ها صحاب درس در قرآن با بکیگی ایمان بنیو دازه محمد کاکاو در پندور آقابلی بیا با در اعزت با بوراد سرش خور قرآن کو در در اعزت با بوراد سرش خور قرآن کو او دعوتن با منگا بسنن سر رو خان کو دیخ کلی کلی شاعران دا غیر اشارو که بیا نچه کو ها اوځو ها چبووینه په میاں سکي بووي هي راغلا هي په کله راځي ها اني به مزاکو لا او غيسر به خوان کو دا ویه شکل بم ها دا فرد دوی هم جدا ها روو واه روو ها دا سيغه مستيه دا شاعرانيه ها وَإِنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ مَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مګرګه سان دې ایمان راړه ما له وکنه کو یو ابل ګل ختم کی عمر ګری ویلو ها وی چپی چپی زمندر پشان دې ها باز شیری آئی که و لچکی او خوندی ویونکه او بیانی خووی بازی ایسی اڈا میچه بیوباسی الالذین آمنون آمینو صالحات مگر آگسان تیمان راڈا ملیو کرنینک و ذکر اللہ کسیران این دک ازمان دک او چسکلگرنه کشتی و دا څنګه کلايي راځي مستغیل نه او کله کلا وجود کیچ راځو نه بیا روان یوی دلته بیا په دې بیا دا اوس دا چې ما هلې چې ده پورت ه دبو قامونه زما د پختوروا بچی په وینو دل او دا یوګ دا غو سمارت انه بیا کدی تیار یاد وای دا سے نور شه بیا یې چیرې رستو ال اللذین امنوا یو مرګی دا د یو کتاب لیکلې ما دا پڑھل دي تر اوسه بس واجه دراشی چا دیا سره غر کسان دا ناسی یا چذن سین پغال ناسی او ځان له یو سر برابر شي اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَغْرًا قَصَانْتِي مَنه را ما نه وکنه او ذکر الله کثیر یوه زمانہ کې د د افغانستان انقلاب راغ او روس راغ او دادیات زور کې شو هر کا کې دا کمنېڅ چېونو د خپل کار کو یو شاعر وې او د ملاب او ترانون دوکا کېګو بیا ما داږي جواب کړو ها شاعر وی انقلاب پکاردې نو ما داږي جواب کړو ما دې رال خلافونه په دنیا کې مالی دي دي زکه چرته نو ما تاریخ راته خو دي دي او بیا زمانی او د مزګه فلسفيته کرا دسته وی شاعر یال یا یوی فساد ده خزی او د مال نرازی دا ختمول واری نو امن برای شی او دا فرق بختم شی نو خزی قریخو دی او مالی گتنه نو ملک دبای دروان شد بانشار اولا گیده شلکالا بادی اغم ملک ویتاق ملک دبای که لگنن چه څنګه کرو نه ده ملک دبای دروان دی ارس بزای اولیار بل راغ جنګونه ده خز او د مال ده وجرازي ماني او مزدګو نو دمو مشترکول واری نو خزہ مشترک وا مال مشترکو نو خزې بابا چه پیدا شاو بلار به نو معلوم ځکه مشترک او دار چا چا چې بړکه ده بس هغه ور سره کوروانه کو وجيب الله ته ټاکوله خپل اړ به نو معلوم چای ته پوسنه کو حراميان را لوي جو نو غي بیا تربيت بیات چارګره او خپل طرف ته مال مشترک دی نو زميندار به زميندارو کړه او چې دغه نو مو خبرای لو بل برابر به جوړ به دي دا کړه زمام دي سال هر څه مشتراک دي زميندار زميندارې پر خو دې او کار په خود د عامل تبعيت روان شو نو بیا بحث یا راول کې دا غو مو اچو د ما هیته اشاره کوله وا هغه ځمانه یو کتاب لیکلو قدم دمه تل قهریه علا دندرتي داريه فوجنه د کار او ګوراضی زداريه هاي کې ما غفلسفي ذکر کړی نو هغه شین کې مې ویلو ما ډیر ان چې لاونه په دنیا کې ما لیدلې ني زګ چرته نو م تاریخ راته خوځلې ابیا م ببل چا ویل هو پلا بي نو هي اللذین امنوا و عمل الصالحات مگر قص انت ایمان را له ملک وک نیک و ذکر الله كثيرا داس ډیر کتابو رسالې و د چاپ کپاس دا کار زما سره غنو مناسبو وذکر الله گل سی را یاد ای الله نه ډېر و تاسو مېن بعد مان ظلمو او پتللی پسا نه چې دی باندې زونه مو شا چا بدرد وی د جواب کو و سای علم لذي يظلم ايمن قلبي يطلبونا او زرد چې په شي زابې مان چې کوم طرف دا اورې ته دوی كامل چادر عمر خليفه کو نوغره ابو بکر وی د به انصاف کای زمابتدا حکومت ده او که انصافه ان کو وسالم الذين ظلموا ايمن قلبيا كليمون سورته دوما سالي يه نجات المؤمنين او د واصلین کتاب القرآن میتا دمو بین او تمام مشال المؤمنون لا یقیرون الصلاة و یتوبون فقالوا ان الذين یؤمنون اپیلا در و ان اپیلا در رسول و ان کل طلب القرآن بالاتوی بالی مستیر قال موسی یانو یاد سرا مساجد منا بهوارتا وتی مشابخ خاصه لمتصبرون <تصفيق> فلم جاءوا یامور ربنا ربنا سبحانك لا نعلم الا ما علمته لنا ترىنا ورجى توحيدي بالثناء باربنا ها تنتسكنا جانو ولا درو ولا نطيعه مصالاته في الله اقرنا يا رسول الا من رسول فضل قسمه رسول في مصور و هذا سيدنا فيت قال النبي قولنا دعنا نلج من الماجد وعليه سليمان دعوا وقال يا يهودنا لا لا يشون كتب سفر عبادة صوالعين وتفقى دفعا فقال قال قال لي لا أنهده تبكى من الغالبين لو رغبا وطار شديدا أو لا أضبع عنه أو لا أضبع عنه أو لا فقال عقب بالك حدنه وجيدك من سرائد يضيقين إني وجدت أن ما تنطب كل شيء ولا أعصر عظمين وجدت هذا القوما لشمس من الله وصيدنا المسيطان وقال أهو الصدر والسبيل فهم لا يهتدون اذکر یا رسول الله سوره افتم باذ سوره ای شوارانا ترتیب د سوراتونو کې وشتم نمبر دې 5 سوره ای شوارانا رب تدی سوره دما سبق سره په غنو جو باندې دې یو دا چې موږ کې سوره کې ذکر کړ چې انبیاء او ما سره د توحید بیان کړي او د توحید خدمت کړي دې نو دی صورت صرف انبیانا مارغانو دو توحید ماسالا بیان کرده داو خدمت کرده ده ملاچرگت توبورا آغا پورا مملکت مسلمان کرده ده یا مکید موسیٰ علیہ السلام او د فیرون حالتی ذکر کر چه فیرون موسیٰ علیہ السلام دوید دا جادوگرده نو دی سرعت گوئی سرعت موسیٰ علیہ السلام تنا اگر موجزو تے ام جادوئی جادو دے دا موجزے من دی جادو دے یامکی سرعت گوئی وانزر عشیرتک الاقربین پلیز دیر تابر یراوا نو پدی سرعت کے پاغبان دیواقید موسیٰ علیہ السلام او آقیات دنورو انبیاؤو چو گر آغای خلو نیزده قومونو تا مسلا بیان کرده یا مکی سرعت گروه و سیالمو اللذین ظلمو ایمون قلبی انقلی نو دی سرعت گر دا انجام خواهی چه جا ظلم کرده نو دا آغای انجامو گورا دا ود سرعت دعوض سورت د دو مسئلو یو عالم الغیب دی یو اللہ ادویمہ مسئلہ سلامت یا ورگون که یو اللہ خلاصات تفصیل سورت کے اول اس فکر یا دونہ بطور تمہیدو اب یا دو مسئلی ذکر گئی یو عالم الغیب دی یو الله اپدی باندې دو واقعات یو د موسی علیه السلام یو ګرام خبر نشه د امصا موسی علیه السلام د پله امسان خبر نو شدا خامال د هغه د زمانہ ده امصا دا اګندر سلیمان علیه السلام جو ګوار سليمان عليه السلام هغه د مملکته بلقیس نه خبر نه وو هغه د مملکته بلقیس پاتانوہ مناجر ګور دوي حط من سبای بن یقین دیم مصلا سلامتی او بچاو زو ارکو او په دې دو واقعات یو دا حردلود علیہ السلام چه غلا بچاؤ سلامتیاں ماو او دیند صالح علیہ السلام چه غور صالح علیہ السلام لا بچاؤ ماو ارکڈا سلامتیاں اللہ ماو ارکڈا بیا خلاسر آوالی چه غلی ملغی بیاو اللہ سلامتیا ورګون کې یو الله دې نو کلا سراوالی سلامتیا ورګون کې یو الله دې دروستو د واجو خلاصه مخکې ذکر کی هات نمبر 59 یو کم شېتم کې خلیل الله والسلامون علی عباده الذین صفا عَلَى آج آج و سلامٌ علی عباده الذین صبر سلامات یا باب بنديان د الله هغه چا چون شوې دي سلامات یا ور غونګې ده الله د اول دوه واکيو خلاصہ رستو ذکر کیهاتمر پنځه قُلَّا يَعْلَهُ مَنْ بِسَمَاوَا دِي وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَاَعْنِبُوِيِّهِ هَوَسُوبَهُ جِبْرَدِيهُ وَكَتَابَ غَيْبُ بِدْ آلَانَا عَلِمُ الْغَيْبِ دِيهُوَ اللَّهُ سَلَامَتِيهَا اللَّهُ وَرْقَيْدِ عَلِمُ الْغَيْبِ دِيهُوَ اللَّهُ اول یاو سو آیاتونا بطور تمہید شفق آیاتونا اول کې ترخیب ورگئی قرآن کریم تا تو آسین اللہ کو ہی بمانا دی حروف دا آیاتونا دا قرآن دیو کتاب آزین ہو اداات دیو زیرد دا بارا مومنانو اگاسانو چې په باندې کې دې مزور کایزه زکات زکات یې پاکی ځلتا وهم بلا هر دیو میو دینو نو دای د یقین کایو هندل ذیغا تایو بیل اخران یقین نا گسان چله ایمان راډی پاک هر ات هسه ګړي منګا دای تا نو قیدی احران و پریشانه اغا بد عمل و تخیص نو قید بد عمل اغا و تخیص تخکاری حق پرس بدنامه ای نا حق پرس و خلاف کئی مسلمانوں کی افتراک پیدا کئی او اغا و ایداخا عمل کم اولائکا لذینا لونسول دا کسان جی دی لگد بد زعب او دای په هغه د دوی تاوانیا نه و انګاله د تلقل قران او ته د رغولی تا ته قران د طرفه د حق متوال او کو ذات نه اسخاله موسی علی پس او د واکذ سلام السلام په دې جالم لغه بغیر د الله نه منسوخ رغور موسی عليه السلام اغا لم نو کلا <مسا> چوی موسی عليه السلام بلانتا ما ولید اور زر د اجر بشما تا تا د دین په او خبر یا بشما تا پس پر ورټه بلي ذن کې خامغه تاس په توند شیو السلام روانو خوش لار دا زنگل دے بیابان دے او بچے او پیدا کی مصمدی مروی جوزاب اخبار منزاب کی ذکر کئی کانت لیلتن منتراتن باردتن باران وردو یخ اخنیوار او داگ بچے پیدا کی دو او موسیٰ علیہ السلام وردواری یخ دست کاروه دوران اوور بلکو تو باشایه او سو بایینو ده لاری تاپوس باتیناو کما ده مگی او مارگره وی ده خضی پا خدمت بازی وی خدای میلاگیگی مار بس کرای سوایه وی انتر آتا نو آیه چه موسیٰ علیه السلام خضی تکینا ساعيدو منا بخبرنا واتكم بشاب القبس لا لكم تصلو نو چراغ نو الله وتني لاوش خزل اوړه تاريخ خدمت لا او جلاله نو الله وتري انني انا الله ها انه انا الله العزيز الحكيم زاله تو خذفه ګرمه غواي کې لاږي فلا اس کالا موسی د ایدی علی کلا جوی موسی د سلام فلحت ما ولید اور زوی چرابشما تاسو ته د نوې خبره چرابشما تاسو تاسو کرولته به ځونکې همغه تاسو به تو د شیه کلا جراوی تاسو حاضر او جبارا قبل چا یو نشو زه چا گی چدی اور سحاده واه اوسوږي چا پیره دین دی او پای کی الله لا چرتب مخلوقات ملائک الله د برکات دی حضورې ترالی تید برکاتو کوروله یا موسی نهو انا الله وا موسی شان داد زلای مغالبی والا اورزو امسا کله قلچ وی دا دل را چې دی دا تابگی من گری دی واللہ مدبران اگر دی دا شاگ گرنگ گے و حپس شر یا موسیٰ نویمگه و موسیٰ علی صرامی میری گا ما تیرئی ما شوي شوی اللہ من ظلمہ دامو سرسان من قطیدہ زان لکلام دی دغه چې مرسلینو کې دا چې یو چا غي ځلون کړو دا انبيانو معصوم دي مخکې مون ته تفصيل وکړه الا بماند لاکن مسصابن قاتع ځان لا کلام دی الا من ظلمى يمي لاکن من ظلمى لگن چا ظلمو غته نور خالګ نار غي بازار 간 نه غاله واپس بدای ذېما دوه کې مې را باندې واخلیا تاګې بیکار دنه ګل لازم تر کې وې خدای سپينه به یې د بدايه نه فې دې دن زلار جا په تو موج زبان تا او کونذ تا ان نو کانو قومن فاصدين اوليكم واځکان سورہ اعراف کی اغنور شمک بیا خودرید سورہ اعراف آیت نمبر ایک سو تین دیس کے یو سنتر زیرشم کے فَلَمَّا جَادُمَا آتُنَانُ قَلَاجْ رَلْ لَيْتَا زَمَقَ دَلَائِ لَخَارَا وَيْدَيَا آز زَاسَرُ مُبِينَ وَيْدَيَا داد جادو کارا اور انکاروگا دائی بدیوان دیو خاند اوچې تیم ګړیو مدي باد نفسونو زده مانل چې را ټیټي وکاسل نه انکار کوو بپلې ظلم او ولوا د واجبل ظلم را او د واجبل ځانګړ ګلرنا نور کو را سرنګ شان جان مصدينو ولکذا داوود او سليمان ادمه پتای چر دیمه واه که آد سليمان السلام پتای چر ورکله ومغا داوود السلام او سليمان السلام تطوا ویلین دی دوارو اندی دی الله آلا زاد لا چې ګورګړی ومغا پډیرو د باندې ګان مومنان نه اورې څو له ایمان سلیمان علیہ السلام دا داوود علیہ السلام علاوه پیغمبرو او د دین خدمت کو زیه الله پیغمبر کا او د دین خدمت وکړه کله زیه د پلار او ورثیو صحیح وارثي هغه کارو کی کمه چې پلار وک ورو ورثه سلیمان داوودا وقاله ایه الناس او یو خلقو او دلشه <سؤال> ده ما تاجبه ده مارغانو را قرشه ده ما تاده ارده روی سامانه انا هاده لوه الفضل المبینه او یا اگنان ده هم ده ده قراوه الاخکاره جامع قرش و سلیمان اسلام تا اللح کرده ده ده بیریان و بندگان و مارغانونا فهمی و سب سبانه قرشو ترده پوری چه کل رادل پکند ده میگی میگیان ارندی او خاور راو باسی او دی سلیمه علیه سلام سره فوج را روانده پا میگیانو پکند را رواندی قالت نملا دنو وی میگی وا میگیانو در نجای سلوتا اللار دمن مغم سليمان او جنود ميگه مذکر مؤنث دواړو تمغوایو ميگه يپ گنيو يني ميگه يو قال تنلا دني ميغي وا ميجا نن سلام الله عليه وهم لا يشرون غيبا بوئیږي ورامېږي تا څورو خيار دي لنده خبره کئي او د خپل قوم عبادت کئي خپل قوم بچ کئي اا اسې یمدا د یومېږي نه بسوم لیان جوړ شي د یومېږي نه بسو سیاسي لیډران جوړ شي ډېر او د سره د قوم غم نیسته قوم د تا باشی خیل دی او چه دتا فائده او رسی او او سره د تا اغسر دا قوم غم دی چه فوج راروان دی اصلا تازخ پوک دل دلگی نو او سخیار دی نو داور دنوری چه مخی تو دادرگی چه لار درننی شپ دی نگه او پوی او شي او تراست د میګیان دی او بل طرف دا یو طاقت را روان دی څنګه به مې گئی د دا ورته نو ای چې مخه تاوت درې ده بزرو کی مان دې وګور سردا کوم ن بیا یا خراړی دی او ډاز سره الله ایمان دې ایمان دې اسبابون دی اسباب کومه سه دا ننځته از دو په خدای زې بیا زلال دی پروته ا بیا کنه په یو تختې او کنه په بلا هځه م ورداوي مکه ویا وی مکه وې وی زم د چمن ده ما به تا کله کله بیا غواړم کی مثالونه لری سپایا تر او پا دی شو ما به ول تا مثالونه لری ما دې مامي رايږي او سره نو اجزونو یو بلنې په سیواغه سینو پرای واغستا نو په اړې باندې به خلګوله خور و والا چاله سوا نو کمر په گاړ ور واندې بوره د په خر د خر لډ وګ ورګه چېډا به ورګه د خر دا ضرب شه دې ته سم طرح ته ډېلې دې بغس ته زور کوي اجتي گسه ته ټېلا ورګه دې وسانته زور کوي لوغه چې ولر د بو ورک دکان دی طرف را خر کونه کا ګکړه جوړه روزتا په کاندې تاره بو را په پرتاه کمبر باندي سینه لګې دې لیدا دې کولال زرد غوګول نهونی و چې خر می کته کاندې تلال نشي مري چې ده په بر را جی خر په شادو ور کوي دې غریب زوروں ان کا یہ چغے موی وئی ماندار راشی وئی ماندار راشی سوچ سنا کو چھ اللہ را مطلب ازای سبب زما زور شی سبب خرپ مخیق کو زور کی راہ بن دی خرپ شا زور گئی اخیری دل لاس اور ساہ کوتہ چھ دے ستڑش خره پری وو جو غراتی خر کا تبقالہ کیو लागे سارا زوره دی په بلہ راحتاو شه چراغ وی کتل خره واړو راواړو دخر څړ مات شه دخر ژړ څړ مات شي بیا دې نه بچی کولاوان بدی ہوئی او چې وګونو ته وبلاړي دې نه بچی ته وړ کې چاته بیا یو وګورو بیا ده دلونه بیا ده بوری نو آنگا غریب واد و راوال و ست ماتو ادا خرستر گروانی روانی اده یده مالک تل بوری نو ده غریب هل ده خوکارس بیزیو بر آنگا دل ده خروم منشه ده غسین آسی ادوه کدام تیروزو شی لازدازی کی وی زده امتباک مزاد ده امتباک بیا و ده ظالم زده امتباک مزاد نو ما به تا کلاګل له ناول مې ما مې پوي بیا بلګي یا بوکا کلار دوام ځ ظالمانو زوم تباګه بزامل تباګه زما چا منل خپل کوله نتیجه دار هو نو ما به کلاګلې چې باران شي نو خيار سره برانډا کې ودريږي او چې باران ودريږي نو بیا ځي چې باران دې ته نچا ما نه لرو میږي دا وګړه غاڅو رخياردې کوم د دانو جلار وتا بندګي مغه ته شي وتا کوم د وای پود خلو ما سا کې دا کوم بیا وځ ور د وای ولي لا يختمنکم سليمان وای جنود دل بشي نه اید مقابله ما کوي مقابله او ها بیا دا د سليمان عليه السلام طرف له جواب کئ ځګه غوړې ظلم نه کئ دا غو ب مجبوری و هم لا ظلم آی باندې پویږي تاسو دلی دوه بار دي ها څنګه یاو میګینه بدر مليان جوړ شي کړه دې لیډرانه دا انسان د یو ګوتې نه بڅو بیګي جوړيږي خو هغه میږي کې هات او د میګي قوت شامه ډیرته د پوزي طاقت ده ویلی نه دا ورا خدای په بوي باندې رواني بوي مالو بوله چې سليمان اسلام او دغه فوج را روان دي نو هغه دوی شنو دن درنه شي سليمان عليه السلام چې د میګي د خبره واوري دا لميګي تاوي ډیرو پیاره مانه څو غواړه نو غو تې تان څو غاړن تپپلا باندې محتاجې عجزه سليمان عليه السلامي بادشاه ما پیغمبر ما سره نن غواړه میګه ادب یاوې تان څو غاړن تپپلا محتاجینو نو سليمان عليه السلام ورته سغه غواړه میګه وته کار دوکاره وو واجلی یو مالا رزق زیاد کا داغین آچی مالا رب مقرار گرده دویم مالا جوان زیاد کا داغین آچی مالا رب مقرار گرده سلیمان ایسلام خندل ویسی خدا دوارا بشم کولی ویچی دانشی کولی نورزستان اصلا ورن کو تا مختاج ہے زمختاج مالاتا میدی پا اللہ دور اعتماد دی او دے د به ری بو زده لا به ځای به مر شمه او گر گر دی وا هر چا د وستر ی کا ته یو سوال ګر هزار نه به سوال ګر جوړ کړي وته د میګین هم د لاندې شوی میګی ته وګورئ او شه د خپل وزن مطابق شه وړي وګړي او د خپل وزن مطابق خر د خپل وزن مطابق یو میګې د چا د خپل وزن نه زیات شه وړي او نحا ده همتی میگه چه او دنسه پوره اون خطر بیا بی پریدینه بیا بی رسی زایتا امیر تیمور چه کلپ هندوستان ام او ناکامه شو یو زنگل تالار دیو تالاب پغاله ناس ده او گوری یو میگه ده دانم چطه کی نو ونه ته خیجه روان ده سمان سي لار سي سرت داني را پرويزي نو بیا غ دانو چته گيروان شي دش بیرل و زلاغه میگه خاطه اپريواد نو پاتم زل ها میگیغه دانو بوتل چغه غار ته اغه ډټه ورسولا او دانې پکې وردان نکرا ان دې تموروي ګور د مت کم دي دی ننا امیده کی او زنا امیده شما میگیر نیادی حمتی دی او خپل دخبل مشر دیر تابیدار دی چې په بکمه لارده سی لار دی با پاغیزی نیغ با پاغیدار دی دی با یو قابل خوانی زی ځای نزای کئی تاوگورا نیگیان چه روانی نور دی خوانا دی چه یو با لمخی لور شی سر باو جنگ گئی نبی آبا یو بلتا لار پی سرور سلام ہوگی اما دا وي خپل کار کوي درود لري نه altitude کار پر سيولي نه ديبو چې کار پر سيولي نه ديبو يرجي ها اغه تا کنه کیته نور کور مش پاو کرا ان جي بیا دا سچالو سداغه تلډم ور نو ديبا تا کار پر سيولي نه يې ديبش بي کوي ته برو میګه هغه نه عادت ده او میګه هغه نه عادت دفاع ده نو ته مه ګو څوړی سګه وترېګه داسې ځای به لږی چې لاسوب نشي ورړې ا دازې ته باګه ده الوی سړی یم باندې ته وای په دې باندې وي کیږي همې ا دې ا دې خروې دفاع څه بلہ خربائی اوزائی اچھی اولا دابوار گروہ ہی ہی ہی ہی ہی اچھو خورا خورا سو گو بتا سکتے سو گو بتا سکتے میگے اہا جنی آدے اتفاق آوے اتحاق دے میگے اہا دا مستقبل سوچ انگئے میگے تو گورا پوڑی کی با میگی بجمی جمیں بیانوئی دے با پوڑی کی دانے را گھنڈائی راڑی با وزان لبا جمع کئی سوری که درنا کئی جمع کئی گا پا جمعی کئی بیا پوری اکیر لے آگا دواغ سارا شوڑی دواغ سارا شوڑی رو پا جمعی کئی اکلا یو گوڑ که مڑ پروتی اکلا بڑ گوڑ که مڑ پروتی اوی پا سارزای پا گرمای کنچسو غم دا سبا نکڑی پا سارتای که پا نوڑای او پیدا نکڑی نیجیو آتا اوی تاظر اوی غم نو او جا تا باران ہوشی؟ پا جو بیگه تا دا اصلا خوش که تاوزا تاو گورا دا میگیان بارمی نو اغا خبر دانی بار راو باسی؟ نو خوری گی بیره ای که خوری گی نوار باران شوی د دای اغا دانی روندی خرابی گی نو اغا دان جستاک جمع کرهی؟ بار راو باسی؟ نو خوری کی جوچی شی نوار سارا نمازی گاری بیاد دننے کی اخپل شے سنبالی تعلیم چاہتا اخپل شے سنبال در در در کامریت علار شاہ نسخہ کاسا باغا گوٹ کے پراتے یا دو دوڑای پاکی خوالی وینزی بے اوننا در در کاسا با یا اس کی در کامریت علار شاہ در تعلیم کامریت علار نو بروغمور خولی دیوال کی بیمی خون اٹھا کولی تو تالیب کمری تالان شاہ آغدای با کمی زران دی شیطان پر دک زران دی آغدای با شیطان پر دک زران دی آغدای با شیطان پر جوڑ کری ایت سبق والا قالات ماملا دنیا یو ان املو قلوم دا تعلیم له واخ کمبل ور کې بستر ور کې چې بلوا زګوري راغینا به ګن جوړ کړی هر سويګه دګړي د چسارپای د خپل بستر نه مونډایو زما دا د دې چې چا ته مل بشم او څار را پاس نوول ز بستر وروندو زه و څاند ما مونډه کما ز کوم دا خورباغو چې داسه شا چټره نوزا غنڈا که کوم او طرف تکیدم چه غراشی او گوری و جیده تس چل کرده من دو کنه و همینه ارابده زمان ته ها ده سخانچاک سانه دیر بد لگی او طالبو ده چا ده بچونی ده او که نو چنه ماشون در لوزی بام را دی یه لوخی بام در لوزی نو اکثر چنه بیا د بو و بوکی و ببا کیوشنه او ری گوی چیزی او دلالا کمزان لبیا پلا را یو بری ادلالا قسخان را ری قالات لا دومی آیو انم نو گلوم ساکنه کوم وی میگی ومیگی آنو درنشهی سلوستا ستا لا دمان نگم سلیمان و جنودو درنگی تا سلیمان اسلام و لخ کرد ده و هم لا او دایو نپویږي سوره او خيار ده زګا الله داغه خبره ذکر کړه او خيار ده بغایون کوتي زګا وې نبی ځال کړه ها العاطل ها لهولل اخبار اکلمندولا کلا و یاکلون اکلمندولا د توانوس د به ملت د دې سړی لري ټیار و نو دیلچه ده باتروم نراوزیه ڈا باتروم دوار شئیه او خو خو خو خو خو خو خو خو خو خو خو خو خو خو خو خو خو بیونا آآبو دیلچه نی پیگب باتروم نوریه مرگی طرپا مخاکنگیه خالت نملا دنی آآ یو هنم نت غلوما ساقینا کم � صانگیاو ملما می راگلیو بالتالیبو مانگیاو وہی مادراسا دغه باټروم د لالو بنوي يا بارووت يا مذر سايک نوکارو په غندر مستو د ما ورته چې 20 ورشه دغه باټروم کیو بنیشه یو بالټه وبوسا به ښا چېغه بالټه وړو هه امبالټه وي پیواړو او وی چراوندو اپو دی میو له دغه وېټه مې اې بي سي ټول کولی په یو یې یو په تا بسمه زایګا ميل کولی ها خو خندال شي خاندي دنیا زمينه د ريمي ګینا تبسم دي تا وې شخا خو او د فلي وی आवाजونه زي زه دي ځدا فلمي आवाज ورسره وځي د دې دواله ذکر کړ تبسم چې غاخنې خیاړې شي پختو پختانه وې وې زما پیاسي نوم بد نام ده په تبسم کې خندا بل سره کوي او زه چې اوخه आवाज وځي سم شروع شور او تبسم نو انتهاي په زه اکرالا فتبسم زایکم من قوله خندا ځکه دې زنګ دې زمې نه دې ميږي نه اوي واره بزما طاقت مالا چې شکر وکړو کوم ستاب نه امات هاغه مې مان چې تاګړې پم ما او زما په مور پلار چې نه ما در باندې الله او خدا دا شکريا ادا کو الله زړه لایق نو ما تپ ما دې نه متنګړي او او او و ان عمل صالحا هو عملكمه نک چې وخت یې تارې او دنه کې ما په خپل ربانه ان سره په باندې یانو ستامه کانو کې وتفقت ر حاضر وغه سد مارغانو تفقت لټون تو هی ها روکی مونته مارګ ملا چرګت نو هو تا ملا چرګ کوایو زګر دې چرګ کاری دې ملا کړې زګه شاملانه غا نیولې چې پاسي کاری دې ملا کړې او ملا چرګ کو تا څنګه وایي ها او اجزوب دې دې ودا زال باړمې خارو دې اضافه کو کا او اجزوب دې دې هر کور کې دانی دور ده مرگو تا خونکای راشی دانی او خوری مرگای ایلا کورون وانوانو جوڑ کری دازی نو کل چلک نا وقت شی نو دا حدود ملچرگو که راشی نو کرگای که بناستی شیشه بنابایی شیشه بنابایی کرگای که ناستی ربيا يامن والدا والله داني باروسي يو له شکریا ایف دورا کوي وا دفقا ته راځي دو صد مارګانو وی ویسنی مالا جزنه وینم لا چرګګر یا دغه غیره ضررنا زی وینم مکهشته با عالم ولغه به صدا به سلام لوذ بنو عذاب څو زابور ګماد لال شوباع صحته يا به لال ګم يا ما د دلیل کارا يا به لال ګم يا به دلیل زالي دا ولي وای م شر خوان کئ مشر شر پر مشرت خوان کئ چې د ګشر نه تابوس کول شي هغه وس پلاري جګد بچور نه تابوس شي کوله زامن بے نو فرانی ٹول اشخوا با گردی او دے باودی دے چی تاپوسوں دے کئی چی تا چارتا تلوی تا سکول تا روسا چی مشر تاپوس دے شی کولے داغا کشران نو فران شی اور یا اے پلار تاپوس یا مور نو بیاغ بچے لو فرگی دینا اپا ٹین کور تا رازی او جا تاپوسی مگئی نوگردی سلیم آلیس دغا سی امیر جماعت آغا چی مرگر دباؤو لے نشی نا مرگری نا تاپوس نشی کولے او جماعت نشی چلو لے کور نشی کانٹرول کولے نا غوا بار سا کانٹرول کی جماعت آغا سو کانٹرول کولے شی چی شوراک یاو ساڑے غلط خبروں کی یاو بسی او دباری کی یاو مارگرہ شورا لنیر آگلے تا گولے مکی شورا لنیر آگلے نو حالا کی گیا جیس دے بتاتاو یہ رنگ جیسا نو آئے جیسا نو آئے نو بلسو پوئی جماعت خوباتا چلے تب ایک کانٹرول کے بیا پاہی گی دیتا مگورا چکا پا بجی اپو چالا بجی علا با جماعت کانٹرول کی لا ذبان نه ذااب شدی دا او د عزبان نه او لا یاد اننی ب سرپانی موبی نه فما کرهبع نوې تیر ک نه ډره ل اح را وړهلی رووا ک رای فما کغ رابع دی م نهبی اسلام لږلی اوبو پسې فما کغیرره منګ لږ ختیر کو فَقَالَ قَائِلٌ أَرَبَائِدُ النَّارِ دِرْگَنډي اره وې ملاحثګګ مرګر ورته ویوا دا یا به دلیل کې ویل دلیل خبره به شو بیکار شوي فَقَالَ تُبِمَالَم ذُهِدْ بِهِ وې ملاحثګګ زه پوښتمه پاره چتاه تنورګډي پاهي وځه د ګمن 70 من به یې اخین را لم سبا ملت نه په خبریا کې نی باندې ورمو لا څرګر سليمان عليه السلام ته وي چې القرآن الله دې رحمتولو دې یو یاورو درس کې طلباو ته وي وردی وګ په بده او اتباع سنت ته ترغیب ورکړو وې طالبانو که ګوکار خلاف سنتي پاسې ما ته وایي او غلې شو یو طالبو د افغانستان هغه زمانہ کې پد افغانستان طالبان ډیرو ما جوړم به درسو نورستانه ان طالبان مګی ډیرو عوامړي تر کلا ونرا ان طالبانو ها ډېر وی خو هغه یاو محمد آمین نومی و دو طلبه و امیر و اللا دیو بکی یاو رحمانی نومی و غادی غادی و غدی قدستر گیوی خلی او دیو مضبوط بادانی و او اکسار بزجاد تکریل لتم نما سر باتا بیا پیزشمت کالا نو راغلی را چراگی زدکور راوات من ده اللہ پا پولایم ناستو وځيولې زم ما نو پځایې د ګاړې باندې جماعت یو گاټرو په پلاله او په چوه چوه یو نیارې بیا راځي ما د ورخ په اني خیر وې ګړې باندې وګړه خو تر ډیر وخت تا مرایو چا وا زګا زما ګیره کې سپینور نه ده ما سراه زالکم تګډاو ما هغه په دې چې ځکه چې یو ډیډل ما جوړم یو دا زه په هیڅ پین شو دا تاګړه څنګه طالبانو افغانان طالبانو او ډیر بازاران او ډیر نارنګو چې قرآن تنافسه چنګړو ملایمتوي د چنګړو د افغانستانو او ما با جوړ کې بیا چې قرآن سره عزت نه و ما افغانستان jihad a arado ge dir josh ke ho da gar a gele ho da rat machine او war bagawa ha che pura ga baksha war ta ligi karto so aw mazbut badani ho chel karu khatal ha che wi lid ye washik kon kiyat la jande agota ya wa hawat la نواشی گوڑک مولا را پاسه دو وی زوان چه تاکی خلاب سنت صدی شیر القرآن او وای وی نوشی وای نو پاگه بات راگه بشین گوڑک مولا او شیر القرآن او پر روگو نواشی پر ایک دی دوشه نو شیر القرآن ورده ولی ویشین گوڑک مولا او چون کداز داقام اوبر بنده کسانو او قرآن وردوئی وی سولیمان لی اسلام دیر لوئی شنوکتا نواؤواتا او سولیمان لی اسلام او ملاجرگل دیر وڑو کیا وکتا نواؤوی ملاجرگل نوی ملاجرگل سولیمان لی اسلام تاویی نشی آتو بیمالان تو ہن بی اتا ماتا نشی بیر وائیا او شیل کودک ملاؤو کندلوی حضرک آتی پاسید لیو ما ایسی مدیشتے ہیں بیخاکینا احاد دو بیمالا نوحید بیهی مای حاد دوڑا بای آج تا دیبا دنیشتا وجه دکان من سبا امینا بھئی یقین رالان تا دا سبا ملنا بخبر یقینی سبا مل اعمالی دلے دی امن باڈر دیو دوما نیسا دا اوانی امن کیوه وکه دوکار مين سمي مين به يخي نا اني واه جب تمرا تن ماوي ده او فغوار چې باچا هنه ود دایو هغه رمل اجرګت توي سليمان اسلام توي حدو بمالنتو هيدوي مدارق پدي زایبان ذیکر کای و دی انا ال امام لا افعاله شه او دا دلیل چې چه دروافض و اقول باطل لی چه و ای دی امام نسا نبڑی گی داغه بطلا دا چه دروافض و داغیده دا زما امام زما داله خبر دی اگه تا دا پتنو چه سنیا نو گو داغیده یا داغه بطلا دا چه داغیده دروافض و دا چا غیو ای زمان پیر زمان دارنا خبر دیر و جتو آ و او کند دیلا راج سیده کنور دا بغیر دا اللہ نا خیستا کری دای دا شیطان ملوند دایی نوبان کری دای رسی لار نا دای لار نمو بی گور آغا ملاچر گرتا دو خبر مناشنا و یوری دی یو پسارو آ مونږ وړي باورمه ها زه mula charge ka nosi ka ranum khandli che kala bemazir hukumato aw da khazi hukumato mo lai che to ke ho aa aa da adwen da che bidala na bal cha ta seeda ki wi hai allah چ هغه پندای کوي د نیلو رب براو کتا یخرج الها با و با سپټ براو کتا ګارګي پټ براو کتا و یالم ماتو كون او ماتو دیون او په دې پاره تاسو پټوي او په دې تاسو پیاروي کوی الله جن دې حاضر سرګوږه مګر دا مالک دار سلوه سلیمان علیہ السلام می خبر واحد ده hore gaye te mat pe zakum tahqiq ko ma kala samangruni sulaiman alaihi salam zarday che zgor ma یا wae ya idar daru goyun gona in zabi kitab hi hazar o hazar ma khatz dad de danoi zamana dan muliyar kal pasaru sar zamana د دای له حکومت سره کاری چې ديني ما سلام او توای نوګه بیان نه د دای وزیر اوقاف او ماغه زوکی چې هغه اوقافونو خبرون نه یې د دای وزیر ها ديني کارونو ما چې هغه دین نه ولې خبر دای وصه ملګر چا لاله څنګه ګورې سلام څنګه ګورمات چې درې شیاوه یا دې درو پوینګونه وو څنګه ما حق شدا دے وی ورګور دا اتحاد بیا واوړ داینګه نو ما زایې ژوند سږو ازه بس کوي دیو ها فدا چرګه او د دوو ورځو منځل په هوار واده خاطې وړ بلکیس ملک بلکیس اغی واده نو کره او اغا با غرمچی اودا که دا نو تالیب اودا چوله او چابیانی بیزان سکه که خوده او علا با اودا شوان ملاچرگن سبا کی چکر وی او گوری چابا کم زی یاو قصر عبیزی اولی دا. او چلال کرکی کی روشدان کی و دم ش جویل قاتل ملک بلکی سوداوا باغي باندې خپل آکا خطو غردو چې باغي سن خطو ده افور را پاسه دا خطه راواز ګوري چې لا چارا یو وا بلګورې چې وی قاتل چنې پروشو داکه راستې ولا چرګه د ماستې پوښ چې د خاطر درا کو دراوړې خطي ګلاوګ پارلیمنٹ را جمع کرو هغه ای دوی کال بیا یو خپل ولوی دی واه زمو وزرانو خو خيار زکوا چې زه خپل وزرانو سره مشوره کومه خو خيار غی چې زه خپل ماطه سره صلاح کی به جوړ کی څه توله مشور او چانه مشواره نالی؟ اغنه کانی آدی؟ چه مشواره ضروره دی؟ ده اخبر و گشره هم زر مشواره کهی؟ اوه ده وازمه و زیدانه اینی او دیای علیه کتابون کریم زه چه اما بردولشه ما تا خطی زد منده کریمون وی زه که مرغای را اوڑه ده سلیمه سلام خط ده کافره ده مسلمانه اونه وی زدمن و مسلمان د الله خط و تراغل ده جبریل امین راول ده نبی علیہ السلام بخلق وزون ده قرآنی کریم د ده اللہ ده خط صور قدر و که بستانه غمبن جو آگا و اثنو در نخوا اگه سکتا سلیمان علیہ السلام د خط قدر و تا سکتا د ده خط قدر دیشه ده قرآن ارتذان د مسلمان وای انی اولگیا الیه کتاب القریم انه من سليمان دا خاتم سليمان السلامت طرفنا و انو بسم الله الرحمن الرحیم شاندار د شروق بنده د الله چا م ربا و خاص م ربا نو ده الله تعالی و دیا و اتونی زان غثم غنئ ما او راشي ما ته تابدار اامن فكه رجل ايو قل كلامه د سړی او خيار ته داو جده لنډه خبره کوي کما کل سړی دا خبره د او پوسکای خلاصینا تقریر و جوړوږي کی صاحب یاو خلاصینا مطلب به اسنی ایک دا یهودی او اس کی دی ایک او بیٹی کو نکاہ ہو جو کسی بشروع شی ناگر لندہ خبرہ مطلب خبره کو سلیمان علیہ السلام لندہ خبرہ و دولی کلا شیل قرآن دے اللہ و بخی خطونا پا خوابہ شو خط داغبہ لند خاتو لند بخدمت لند یا برکردار لند خبره بے لندہ اولی کلا او بیا به خپل 10 ساډو کا و و, و سلام ما زغله شته چې ما ته تعلیم بیرای کرا لې کې دي لان خاط هر کوجراواله کې خاطر اولې ګ نیمه کار کا بو برخوردار فلان تاریخ کو ګجراواله سټېشن پیو تروم کا بس زراروانیو گجراوالیتا <سؤال> و رازمه ریل کی را دو افلانی سٹیشن با دی بزرکوزی لازد تلیو مولادو مورتا چراگی قاضی سیم سکا دی مای خده جی سبکون اخر وان دی مای آو ویدابا ززمه لاورتا وقای سیم تر سلام وائی و حاپس آئی کی بابا چو لہ دا خبر آو که ایس نن رحمناو مې وسله ما وای نو بسم الله الرحمن الرحیم الله طالوا الیا وعدنی مسلمینا ځان غټم غړې په ما راځي ما د کتابدار خالتیای ور ملو دې وا زمو زیراه نو فیصله وا ما تا زم افکار کې فتوره کوي فیصله وکي نیمازه کون که دیو کار تراغیجی تاسو بیانو گئی ویدئی مانگا که دان تاکات او ده جان ساکت او اختیار تا لده نو گورا سوکم که مانگا تا گورا لانگا کبرا گیماتاو گا که ده جان وای مانگ ده جان نرسوگی گونا مانگ ده جان چال رازی او مانگا تاکاتوریو نور ساق وغدا چې څه سفې سانا کې وګيار بندا کوشش کوي د جن نزان ساتي هر تلوسا جن نه پیغمبر اسلام ماګه پرې خو وا مدینه ته تل او جن غي نو نبی عليه السلام سله او دی بیا کې سله او کړه داز جردونه ومنل ځای د دماغو نه خوبیاو ما نبی علیه السلام جنگو نگر ور وردائی محمد صرف رسول اللہ نگی حضرت علی تیلی داتی کٹکا اگئی قسم بخواه ما رسول مانن لے نی کٹکو نبی علیه السلامی زمان تاوکای چزی دیل ری نو السلام بوز نو جنگ تک برا مرسو جنگ خشن لے وځي کله په سر والا نبي ا ب جن دا سه نه کې بیا وا پسينه باندې ګورایلي اول سر والا نو بیا به سم کې نبي السلام چې بیا ګونو سمکارو او سمجړيو ها فنزوري ما ذاته موري نه قال الذين علموا غزا دخلوا قرطان وي ويل قيص باجان قال جدن شيوغليت روان kia gila rao gurdai zahmat ha ta hizilia wa kadhalika yafalun darangi kayo chel quran we zama dinib nawareta atlama ardiy walimu chara turgi chi chief jassaso چه کلا اینقلاب راگه نواغه خزار سپادی شو آغه راگه امدینه منوره که عباد شو فاقه زمانه که دا آغه پسونو پونده تنخوا هارسه اپری خودل به ما دمولانو بید الله سندیوی چروزایت هار سخبه یو سره ناستی ودوگی هونده بادمه ده درنگ نطور ده او دی لوی आले دے تبو زرت نو گا در سارا نے گئی ہا زما دا خط او ساجدا ولور کی خبر پے یہ زرا ل ما ما غوڑی د ما سلام واجو علیکم سلام ری نور سببر نو پوری ما خبری کوئی وا نو کوئی راس ما ما ولاد مولانا سیدی خطوار دا چ خط می ور او څنګه یو کوته ما دې وی چې بولار سندۍ خو جوړه خبرې شروع کي به ما تې چې دیو آیات کې مه شاګته تاسو کومه هیوګا چې ما دې آیات اردوئي هر څو روزو ته په وې کې د کوته ښاد لېږي آشوا دا صداي بار دنو د مفسرینو او اګي باندې شروع ځما کلوړ ایمان وردوی شتا دورا لوی شاڑیوی تونی دورا دی خراب حالت کې کی زکا کپڑی خرابیوی اوڑی پر خراب حالت کیو ایمان دوی علم تسمع قول ابلیس قول بلغیس تا دی بلغیس قول ندیو ری دلی این الملوک ایزا دخلو قریتا افسدوها و جالو ایزا تعالی عزی اللہ و قدالک ایخوالو ایزا انقلاب چې عمل کې راشي دا غي عزتمن ذلیل شي او ذلیل کله هغه عزتمن شي دا انقلاب زموږي وایني مور صلاح لیم بیا دئین امتحان کوي دنیا پرسي هغه له س پیسې دولاتو ورکا نو بس اورو لې شي تاتابي شي دیندار چی نو هغه پذینه دوکا کی دوی ور غصب امتحان کوم نو سرو خستي ور ترولې غلې واینی مرسلادو نیلم بیا دی ا دین زلي کونګه ما دئ ته پیش کچی توفا فدا درادو نو کا دللی بیمار دی المرسلون چې په سبا دی اپس کیلې ګلی شوی کلا جرال <سؤال> سلیمان علیہ السلام تا نوی سلیمان السلام آئے تازو محمد زدوی پا مال مال را کوئی آئے جرال گڑے مال الله اللہ آئے غورد دا آغنہ چتازو لے در گڑے دے بلکہ تازو بفنو ادیوبان دی خوشحال شئی سلیمان علیہ السلام تازو مال دا ناس دے مال آلہ احفر را گرے دا سور افوان چیسی او تا با پیسو هلی اپا تاوانی با پیسو کار گئی اتو اتو آئی منا مالک لای خبری را گڑی زبا تاوانی خرسی گمان مانا ہماری ذات میں سو اے مہم اگر بگتی نئی خدا کی قسم ہم فکیر نو چیتاو اتا داو آئی رو گئی چیتا با پیسو ایمان خرسی زمیر خرسی نستا بسیئتی انتی منا ها ایر جی ایلی ایموا بسید دیتا فلغات یا نمی جنود انزر جراب شما دیت اپلا اخکار چه نبا ایم خامک جیدل دیل دا اغی اغی سرا او د ما دیت دیزان انزلی او دی بابی رسوا ها اغی واپس اولیگل تفیو موڑی چه ای لارد نو دلدیشور امام اسلام ته په واه په تاولاګی دا چې په بل کې خورو براوي او غار روانه ما فایلای ایمان راړو دا نو سليمان عليه السلام فل پارلیمنت راځه ما کاغې دا وې قالا یا یعلمل وی سليمان عليه السلام وزما وزirano کمیاوسا سن را بدی ما ته د دې تخت مقه دا غینا چه راشی ما تطابدار دا غلانوه چه دا پردی ملنه تخرار زگا دا غوا که دا دار حربو او دا دار حربنا طریقه چه مال راڑیشن جایز تی دی دین دا سلیمه علیه سلام ور تقبل طاقت خو چه گل پوریگی چه دا سنه راغل زمان زمین رلی دی دین ما با پیسو علی نو اغتا و بیاخبل طاقت خیل اغتا بازان خیل چه ما زغستان زیادی دی زما گاڑستان اخده زما دیرستان اخده زما کورستان اخده زما د امدن زرائستان اخده بیا بودت زندہ سے خیارکی علاوات ساپ رو بی کدانی نتبا ها کالا یا علم لون ہوئی سلیمان علی سلام وازمان وزیرانو کمی اوستاسونا را بڑی ما تزید تاکت مخید آگینا چراشی منت تابیدار مفسود کے سرخزی لکلی سوار نسم جن سمئے سو پچاس کے شد مال راڑے شد دارا کے نصب رائی لکلی بابل <سؤال> کې حالله فرې دو منال جې نوو سرګ بیریانونه ز راړما تا د داتهته مک داغې نهجدته پاسې د فل مقام نه ستا دفتر به لا ختم شوي نهمه به راړي ویا لله قويون امین نه او زه پهیوانې قوي م اندارره کالله د ویللو چاغ سغا علم دی کتاب مراد سو ایمان علی یا جبریل امین په معجزاول راړ انا دی کبیز برال ما تھا داته مکه دا غینا چو اپس کی دستان نظر مختانو دستر کې رب کې تو کلا چې ویډیو دی لا چې پروت د سها وسلیمان علیہ السلام د فضل رب زمانه دی زه پروازه ز مای شوکی په مار چې زه شکر وکړم یا زه انکار کوم چې از شکر وکړم به شګر फायदा ز شکر انسان لدا چې انکار کن نو یګم ز ما ز به پرواوي زمت مند تا دې جات نشته تا هجراده سليمان عليه السلام یې بدل را بدل کړي وې سليمان عليه السلام نا ساګې دي ته تخت دي زګور ما جدا کویږي یاد را دا چان نه پويږي کله چراله را دا بل پیصه ورته ویل شو ها گزار شوکی ا داسې د ستا تخت وی دی کار نه وو دا ګرم داده دانوې چاو داده خو خیال وو ازما ری په شانتي درو جنا شبا وې وغوته دل ارالې زمم په تخداري کې وې ګویا کې داده داسې دي کار نه وو ګویا کې داسې هغه داده دي داسې دي تا کار نه وو و او دیناله مارا ګشوم دایلم یا قول سليمان عليه السلام یا قول بلقیس ما کې داده نا او مونږه غاړګي ولونګي الله تا او باندې ګل را لرا دا اصله ما شه باد دا الله نا ودا د قوم کافرانو نا ویل شو دې تا د نشبندې تا وسلیمان عليه السلام بنلا جوړ کړو د شو دا صرف د دې پارو جوړ کړو دا نه چې سليمان السلام ور سره کو او څنګه وای دا دی لاندیو بوی برا بی شیشاوان زگاگو ور سرواده کو نو پیری وادای دادی پا پاندو ویخت دی نو در خفو باندی ویخت بد لگی سڑو باندی خوان گئی نو وی پا دی ویخت دی نو سلیمه علیہ السلامی ورکا دادی پاندائی وینم نو چالی واتا جوڑ کر نو اگر چدال دی نراوستان دل دی پی پنسی دشوی وچا تو دی چو پنسی وچا اجادو را ازان کارو نردانوار طاقت و تقبل خوب تا مالا تخفیر آلی گلی و زمان نی خبر چه زدسو که ما بلا بانگلای و تا خیلا او چه واس درسی اللہ در لدر گڑی در شیشو بانگلا جوڑا که سلیمان اسلام در شیشو جوڑا کردوار در واس نرسی نو ای دور بسته چه پتا سسیگی نه او دې چې خپل واسه نارضي ويکره شربه من فزت ويسرق الفزته ان لها زرو بلوی ګو بس کل کو ناروا غنی او کو واسه رزي د ثرو جان پټایې دې چې واسه نارضي ير منګدا پکیران ونیو منګدا پکیران ونیو همغله ته پکیرای ژوند خره پکیر د دې واسه رسی زرب لا په زایې زه روانم غدا پکیرم نو نی پکیر واټو پر سوال پو هیلا لا ټول سره ها وې له دې ځا د نشه باندې تا نو کنه چې ولې دل لا ګمان یوګه پدی کا شفتان ساکه ها ااو پر پنڈې کړه پانډایین سي د سليمان له سلام دا بنگلد آجڑاو شوید شیشون کالا توی دیوار بزمان ما زیاده کرده پسان او ما غاڑی خود دا دا سلیمان علیہ السلام سراللہ تا چراب دا مخلوقات دے اگور آغتا بی دار شوا او غاڑی کی خودا واقع دا سلیمان علیہ السلامی ذکر کرا دا موسیٰ علیہ السلامی ذکر کرا پنافی دا علمی چه آلِ ملغیب بغیر دعلا نا بلسوک نیش ده او خبر نشد آمسا او گورا سلیمه علی السلام د مملاکت نا بلکیس نا نه خبر نو نه. نو نه آلِ ملغیب نده چه انبیاء آلِ ملغیب نده نو بللا کو جادی مولانا روم وئی علمِ موسیٰ چونکه شد در غیب و بند علمِ موسیٰ اکیب و دیار جو مند. ځکه موسی علیه السلام اعلان کوي چې باندې د مانګ ګوري بچي هلي پیران د مانګ ګوري وایي چې موسی علم الغیب نه دی سليمان علم الغیب نشته نه دی بغیر د الله نه بل عالم الغیب نشته هزار نو کوي daroga ye ki